Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen kära lyssnare. Det här programmet hörs ju i Norrköpings och Linköpings närradio. Och Linköpings radio når också Mjölby och Skänninge. Och sen så sänds det också i Vetlanda närradio. Och så finns det ju som poddradio på min hemsida www.ingvarholmberg.se Nu har det varit sommaruppehåll ett par månader och nu är det trevligt och härligt att köra igång igen med programmet Toner och tankar. Jag är så... Glad för att vara igång igen. Jag är så glad. Det är någonting som jag ibland säger. Och här ska vi höra en låt med den titeln. Walking Light är det som spelar och sjunger. Vilken härlig tid det är nu. Jag spelade in det här i lördags och eh, i fredags kom jag hem från min vanliga två dagars resa till Skänninge. Eh, jag, där jag tjänstgör deltid i Pingskyrkan. Och jag hade med mig ganska mycket bagage, påsar, en korg, en hink. Bland annat några lite röda lingon jag köpte av vår pensionerade men fortfarande aktiva trädgårdsmästare och torghandlare Stig Andersson i Scheninge. Flera sorters äpplen, lite plommon och ett par paket socker. Och fredagskvällen tillbringade jag med att koka lingonsylt och göra rårörd lingonsylt. Men i köksmaskinen. Jag funderade ganska länge på när jag bara satt och latade men jag hörde hur maskinen gick. Hur orkade husmödrarna röra rårörda lingon för hand? Jättemycket jobb egentligen. Om jag gör en kort sammanfattning av sommaren så var det lite blåbärsplockning och en liten aning Det har varit massor med sol och golf och bad. Bad i insjöar och på norra Öland i havet. Och på västkusten i mitten av augusti. Med kallt i vattnet men nästan bästa väder på sommaren för västkusten. Vi hade sol nästan varje dag. Och det var ganska mycket släktgemenskap och syskonträff. En gång åt vi ris och curry och sen åt vi surströmning en annan gång. Det var två ytterligheter när det gäller vad man tycker är god mat. För Många år sedan skrev jag en dikt efter en semestervecka på Själland. Och här är lite grann vad jag tycker är viktigt efter sommaren med alla upplevelser. På Sägerön vid Själland. Jag fyller mina ögon med skönhet och min hud med sol och min näsa med rosendoft.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 Så har Ingemar Olsson sjunga sol vatten och vind Ja, under sensommaren här så har det varit skänning i marken som man ska säga, inte marknad. I två dagar i början på augusti och Vilbergsmarken också två dagar i slutet av augusti. Vilbergen det är ju här där jag bor i stadsdelen i Norrköping som ligger rätt så nära sjukhuset. Och marken, marknad, det är trevligt. Folkvimmel upplevde jag och massa olika stånd. Och jag sysslar med lite sång till ukulele. Både på Skänningemarken och Vidbergsmarken. En sak som jag tycker är väldigt trevligt på marknad det är att äta langos. Det är en ungersk specialitet. Det är friterat flatbröd. Med crème och lök och räkor till exempel. Och sen att köpa elgkorv och renkorv. Det är också typiskt marknad för mig. Eh, I Skänninge och på Vildbergen så träffar jag ju inte min marknadsknalle favorit, Vildhasse. Ett gammalt original med underbart munleder. Jag har träffat honom flera gånger på Strängnäs marknad i oktober. En riktigt härlig marknadskranknalle. Ja, det var alltså en sommar med släktträffar, fest av olika slag och marknad. Och här sjunger jag och Inger Gustafsson, min kusin, min egen sång Kom till festen.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 det är liven an till oss krig, de är, är välkomna, välkomna till oss bara genom Jesus. Kom till festen där den kom till glädjen i förlängningen, varje människa får bli en jäst i Guds rike. Nu nu likvid. Jesus Kristus tog straff. Yes, det är Guds rikes fest Du får inbjuda vem du vill Platsen finns och det är rätt I onsdags hade jag en dagstur till Kista norr om Stockholm tillsammans med min fru. Jag var inbjuden att hålla daglig träff i en intressant kyrka, Husbykyrkan, en EFK-kyrka i Husby centrum. I församlingen finns 275 medlemmar. Församlingen och kyrkan bildades och byggdes för 40 år sedan. Av de 275 medlemmarna är cirka 80% från andra länder. Det är alltså en väldigt internationell församling. Man har i huvudgudstjänsten på söndagen tolkning till Dari. Det är ju ett språk som många människor i både i Afghanistan och Iran förstår. Och på söndagarna brukar det vara fullsatt cirka 150 personer. I den här träffen som jag var med på hade... Med mina dikter och sånger och lite allsång. Så var det cirka 40 personer. Och ganska många som inte brukar gå i kyrkan. Det var en trevlig träff. Och det var tacksamt att sjunga och spela. Och leda allsången. Guds församling det är en härlig mix. En blandning av människor med olika kulturer. Och jag spelar.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 Jag trivs där jag ser både gamla och unga Prisa Gud tillsammans och sjunga Vilken glädje det är att få vara tillsammans med Guds underbara folk När man samlas två eller tre För att prisa Gud och be det ska också Herrens hande vara med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 Nu är det september, en härlig månad med frukt i trädgårdarna, start i olika församlingsverksamheter, barnverksamheter, ungdomsverksamheter, skolorna. Och här ska vi lyssna på ett instrumentalt stycke som heter September. Anders Widmarks trio spelar för oss. Under det här året så har vi ju i programmet Tone och tankar en följetong följetång, i Herrens revolutionär. Skriven av Iva Lundgren, utgiven 1975. Uppläsare Sibylla Pettersson, Vetlanda. Och jag tror att jag gjorde inspelningarna med henne 2011.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 i alla fall året därpå i Torpkonferensen och började vara verksam med andra kristna människor i Karlsfors och Värnamo-trakten. Och här fortsätter berättelsen. Det hade nu gått ungefär tre år sedan gudsförnekaren Georg Augustsson hade blivit en kristen och för varje vecka som försvann blev det allt tydligare att den fornerevolutionären stod mitt uppe i ett nytt och expansivt andligt skeende, som också det hade sina revolutionära drag. Han var på väg att axla en mantel av annat slag än vad han drömt om för några år sedan, när han såg sig själv som den blivande agitatorn och samhällsomstörtaren. Och ju mer det hände omkring honom under denna begynnande andliga islossning, desto starkare började behovet av andlig kraft göra sig påmint hos honom. Han bod allt ivrigare om att Gud skulle utrusta honom med övervinna kraft och visdom. Hans hjärta hungrade och sträckte sig mot Gud i bön om ett ännu större mått av himlens rikedomar. Pingstväckelsen hade nyligen börjat sitt genombrott i landet. Dess rännila var på väg att växa till en stor flod. Jeaj hade aldrig varit i kontakt med pingstvänner men han hörde talas om dem och läste tidningarnas skildringar av de galenskaper och sjukliga överdriftet som det påstods ägna sig åt. Det lät inte särskilt tilltalande i Jeajs öron. Och han kände sig inte lockad att söka kontakt med dessa underliga kristna. Men en solig vårdag 1921 fick han i sina händer ett exemplar av en tidning som han aldrig försett. Evangelia Evangelie Herold. Pingstvännernas huvudorgan utgivet av den unge före detta baptistpredikanten Levi Petrus uppe i Stockholm. Geoy tittade på den enkla vignetten som föreställde en sol som just höll på att stiga upp över horisonten. Där understod ett bibelord: Jag har kommit på det att det skulle ha vara liv och ha vara över nog. Johannes 10:10. 10. Det Jesusorden gick direkt in i hjärtat på Geoy: Liv och över det var ju precis vad han längtade efter. Med nyväckt andlig hunger började han studera den tunna tidningen. Han läste predikningar och vittnesbörd och rapporter om vad Gud gjorde på olika håll i landet och i andra länder. Alltsammans genomandat av segertro och glädje i Gud. Där stod också om dop i heligande. Och om utrustning med andliga gåvor som vanliga enkla människor får ta emot för att bättre kunna tjäna sin mästare. Georg slög texten i tidningen och skyndade sig att prenumerera på den. Utan att han visste det lade den anspråkslösa tidningen om en växel i hans liv. Han kom in på ett nytt spår, huvudspåret. Han kände sig fortfarande skeptisk till pingstvännerna och han hade ännu inte kommit i personlig kontakt med dem. Men budskapet om den heliga andes kraft appellerade till hans egna innersta behov. När han en dag hittade en liten annons i Evangelii Herold om att pingstförsamlingen i Långserum Svenarum skulle ha en postkonferens så började han fundera på att resa dit. Skulle han ta risken eller inte? Han beslöt sig för att med egna ögon se hur pass sanna ryktena om pingstvännerna var, och om det var så att de kunde visa honom vägen till ett rikare liv i Gud, då var det ju verkligen värt risken. Om jag ägde allt, men jag Då, kunde väl mitt hjärta svåra Med det ting som dock till sist förgår Om jag ägde allt men icke Jesus vinsten värd en livslång streg Tranne. På påskaftonens eftermiddag klev jag på tåget vid Värnamo station. Han hade inte talat om för någon mer än för Gärda vad han skulle fara och hon hade ingen lust att följa med på ett så sus suspekt äventyr. Det dröjde inte så länge förrän han var framme vid sitt mål det lilla samhället hok, som i stort sett bestod av ett par rader hus närmast järnvägsstationen. Men det fanns i alla fall möjlighet att få ett resande rum. Och i ett sådant tog Geo in och inväntade påstadsmorgonen och sitt första pingstmöte. Det blev en ljuvlig vårdag och Geo var tidigt uppe och åt frukost för att hinna gå den dryga halvmilen till Långsrum. Vintern hade äntligen kapitulerat och solen flödade över de vårskräpiga dikesrenarna och grågröna fälten. Jeaj njöt av promenaden samtidigt som han i sitt inre bad till Gud om att bli bevarad och inte hamna i villfarelse eller andra förvillelser bland pingsvännerna. Han var spänd på sammanträffandet med dessa ryktbara människor. Men när han kom fram till det lilla kapellet lagom till förmiddagsmötet såg han att det såg ut ungefär som alla andra. Det var mest vanliga, trygga bönder, bonmoror och enkelt arbetarfolk folk med seniga nävar och svarta ränder under naglarna. Inte såg de precis farliga ut i alla fall. De nickade till varandra, tog i hand och sa frid och så glada ut. Kanske var det det mest i ögonfallande. Georg var emellertid på sin vakt. Satan själv kan ju förskapa sig till ljusets engel, och han går omkring som ett rytande lejon och söker vem han kan uppsluka. Så det var inte värt att ge sig för långt in på detta främmande område med en gång. Heoy valde många tveksamma mötesbesökares tillflyktsort nedersta bänken närmast dörren. Där var åtminstone reträtten någorlunda tryggad. Fast efter en stund så kom dörrvaktmästaren och klämde sig ner i samma bänk just utanför Geoj. Och det gav honom en lätt obehaglig känsla. Men... Honom skulle det väl i alla fall gå att ta sig förbi om extasen och galenskapen skulle bli allt för våldsam. Och förresten, han såg ju rätt snäll och hederlig ut. Han till och med nickade vänligt mot den främmande besökaren och räckte fram sin hand och sa Frid. Och Gea tog den i sin och mumlade något till svar som han inte riktigt själv visste vad det var. Det bänkade sig en hel del folk i lokalen. Framme på den lilla plattformen höll några sångare på att stämma sina gitarrer. Det var åtminstone ett hemvant ljud för Geoy. Han satt och följde med när strängarna spändes och tonerna segade sig upp till sina rätta lägen och lyssnade igenkännande till akkorden som till slut bekräftade att gitarrerna lät som det skulle. Här och var i samlingen stämdes det upp ett prissjögud eller halleluja. Det var mer oväntat att höra men samtidigt var det ju roligt att det fanns människor som ville upphöja Herren, tyckte Georg. Strax före elva kom ett par män fram och satte sig på plattformen. Georg förstod att den äldre av dem måste vara församlingens föreståndare Axel Andersson. Och den yngre och lite mer världsvarande mannen var förstås konferensens huvudtalare, filosofiekandidaten Rickard Fris från Stockholm. Georg hade sett hans namn i Evangelii Herold flera gånger och han förstod att den prydliga mannen måste vara en framstående man bland pingstvännerna. Så började mötet. Axel Andersson steg fram och föreslog en sång Församlingen stämde upp och sjöng av hjärtans lust och fröjd. Sedan hälsade pastorn alla välkomna och så läste han ett inledningsord i Bibeln Var på samtliga började bedja. Något sådant hade Georg aldrig varit med om. Alla stämde in i bönen på en gång. Och en efter en i skaran reste sig och bad högt och frimodigt till Gud. Ibland hördes en del främmande ljud och Georg förstod att det var tungotal som kom över de bedjande släppar. Själv kunde han inte koncentrera sig på att bedja. Han kände behov av att registrera och försöka bedöma det som skedde omkring honom. Bönestunden höll på länge. Det var många som ville lägga fram sina behov inför himmelens Gud men också prisa och tacka honom för frälsning i Kristus och för hans många välgärningar mot dem personligen och mot allt sitt folk. Och man sände upp brinnande bönet till Gud om att han skulle fortsätta att gjuta sin ande över allt kött och bryta ned allt det motstånd som restes mot den andedöpta skaran. Så småningom blev det i alla fall dags för sångarna att ställa upp sig på plattformen. Det var både unga och äldre i sånggruppen och de bläddrade fram en sång i sina handskrivna vaxduksböcker och på ledarens tecken stämde de upp. Vi är och ifrån synd och nöd återlösta igenom Jesu död all vår synd förlåten är Jesus själv vår frälsning är Vi är och frälsta för blodets skull och jag jag kunde inte annat än stämma in i de orden Hur ofta hade inte han prisat Gud för frälsningen genom blodet De här vännerna hade gjort samma erfarenhet som han Det var tydligt Och det fortsatte Vi står rena och täcka in för Gud Jesus tvagit och smyckat ha sin brud Ingen enda fläck finns på bruden ren och täck. Vi är och rena för blodets skull och jag. Det kan väl inte vara något fel på de här människorna. De prisar ju Jesus för blodet, tänkte jag Och fick själv lust att klämma fram ett halleluja. Han öppnade jätteglugarna allt mer och beredde sig på nästa vers. Det var som om sångarnas frimodighet växte ytterligare- när det stämde upp den och orden gick rakt in i ge oss Vi är döpta med anden ifrån Gud talar nya språk med nya tungors ljud till vår Jesus löftet höll anden ifrån himlen föll vi hava anden för blodets skull och jag. Georg anade att detta var den kraft han längtade efter i sitt liv. Andens kraft att bli döpt i helig and och eld. Hans hjärtas hunger och törst växte medan han lyssnade till slutet på sången. Med sin kraft oss Herren själv blir kläda skall. Ingen fiende ska bringa oss på fall. Kraft att vittna om vår Gud och att vandra i hans bud. Vi havar kraften för blodets skull, o ja. När sången var slut tänkte Georg att detta som pingstvännerna förkunnade måste nog ändå vara riktigt. Det höll sig ju på blodets grund och bekände att det var för blodets skull som man fick ta emot både frälsning, andedop och helbredagörelse och till sist också gå in i själva himlen. Blodet, det som hade löst honom från syndabördan det som hade renat honom och gett honom möjlighet till gemenskap med sin frälsare och Gud. Så länge man höll sig på blodets grund var Georg trygg och säker på att han var på Herrens väg. Nu började församlingen bedja en gång och Georg kände sig också lite mer hemma och började själv delta så smått i den allmänna bönen. Det, men var var detta? Den vänlige vaktmästaren vid hans sida började nu också ge ifrån sig underliga läten. Jeho lyssnade på helspän. Inte tur om saken. Han talar i tungor. Var det verkligen en helig ande som talade genom vaktmästarens mun? Jag skäpte sina sinnen till det yttersta. Här gällde det att bli på det klara med vad detta kunde vara. Men han hade inte lyssnat länge förrän han började kapitulera. Det lät ju så stilla och harmoniskt skönt. Det fanns inget av extas eller galenskap över det. Melodiöst, innerligt, flöt det främmande tungomålet över den enkla smålänningens läppar. Och Georg kände instinktivt att han snuddade vid något heligt. Att det här pågick en... Kommunikation av djupaste slag mellan en själ och himmelens Gud förmedlad av Guds heligande som tagit vaktmästarens talogon till sitt instrument och nu genom sin lydiga tjänare uttryckte det för människor outtryckbara. Och han själv i sitt innersta och kände sin egen hunger efter andens fullhet växa ännu mer. tog slut. Sekunden efteråt reste sig Rikard Fris där framme på plattformen. Han lyfte högra handen mot himlen och började tala med slutna ögon och stort eftertryck. Så säger herren du unge man som kommit hit idag med hunger och längtan i ditt hjärta efter ett liv i segerkraft och överflöd Se, herren, jag har sett din kamp och jag vill fylla dina behov i härlighet. Georg sjönk ihop i sin bänk. Han kände att detta var ett budskap riktat direkt till honom. Det kröp ut efter ryggraden och tårarna välte fram under hans slutna ögonlock. Mannen på plattformen fortsatte sitt budskap. Och det var som en blottläggning av Geos hela liv. Han fullständigt smalt invärtes inför detta genomskådande ljus som riktades mot hans själ. Och samtidigt blev han allt mer förkrossad när han fick höra jubliga ord om att Herren ville uppfylla hans längtan och ge honom kraft, att han skulle leda honom och bruka honom i sin tjänst. Frukta inte, sa mannen på plattformen, jag har en ny välsignelse i beredskap åt dig och den ska ge dig all den kraft du behöver för att tjäna mig, säger Herren. Det är I slutet av följetången hörde vi sång av den norske sångaren Jan Groth. Vi lyssnar på sången Vi ger våra liv, Livets ordskör ser över jorden för att finna dem som är sina hjärtan hänger sig åt honom Till tema för andakten vill jag ha titeln på sången som vi hörde för en stund sen. Guds underbara folk. I den här intressanta Berättelsen om Georg Gustafsson, den unga revolutionären som bytte gemenskap. Han hade ju gemenskap med revolutionärerna och de eh, gudlösa och de som fästa och höll igång. Och eh, sen bytte han radikalt och eh, kom in i eh, gemenskapen med de Jesustroende. Det som jag skulle vilja kalla för Guds underbara folk. Och jag vill läsa för dig några versar ur första Petrus brev, andra kapitlet. Kom till honom, den levande stenen, förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud. Ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som för inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Bibeln talar om Guds folk, ett folk ifrån alla länder och språk och raser och Kulturer, men med det gemensamma, att man har gemenskapen i tron på Jesus, i frälsningsupplevelsen och i ett intresse för bön och lovsång. Jag är så gott som varje vecka i Skänninge och möter Guds folk där. Jag är också varje vecka i Norrköpings pingkyrka och möter Guds folk där. På nationaldagen hade vi bönevandring i Himmelsdalund här i Norrköping. Tillsammans med människor från flera olika kyrkor gick vi runt en böneslinga och bad för vårt land och för vårt område och för alla kyrkor och alla kristna. Du är välkommen till Guds folk Tack Herre att vi får vara igång igen med programmet Tack för den härliga höstens tid Vill Välsigna varje lyssnare du är med oss i vår vardag, i vår ensamhet men också tillsammans med andra Amen Avslutningen blir med Lars Mörlid Peter Sandvall vi är ett utvalt släkte. Ha det så bra. Vi hörs igen nästa vecka. Oh, oh, Ut ur mörkret Till sitt underbara ljus Vi förkunnar Herrens gärningar Allt vad han har gjort I Herre Utfalt En